Hjärtligt välkomna alla närradio-lyssnare till Radio SD Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz Det här programmet går ut i direktsändning lördagen den 2 juni år 2007 mellan klockan 14.00 och 15.00 En första repris sänds söndagen den 3 juni mellan klockan 09.00 och 10.00 och slutligen en andra repris torsdagen den 7 juni mellan klockan 20.30 och 21.30 21 Ansvarig utgivare för Radio SD är Arnold Boström Och det är idag en stor glädje att få presentera ett par gäster här i studion också Dels är det Johan Brinderheim, välkommen hit ja, Tackar, tack, tack. Välkänd i Radio SD-sammanhang En annan person som kanske är lite mindre välkänd i Radio SD-sammanhang Det är från... En som kommer från Västdistriktet Som jag skulle vilja kalla för SD Göteborgs Grå eminens, Daniel Ronslet, Välkommen du också Tack så mycket Och Daniel Ronslett Du kommer ju att vara väl behjälplig här i sändningen När vi senare ska prata lite grann om vad som händer i just Göteborg När det gäller Sverigedemokraternas aktiviteter Och den politik som vi driver där Det har varit eh, bland annat budgettider Och eh, det gäller även eh, Uppsala som vi kommer att komma in på eh, strax också. Men jag tänkte börja med att läsa upp en artikel som har skrivits av vår partiledare Jimmy Åkesson. Eh, den skrevs den första juni och lades ut på vår partihemsida. Och den har rubriken Pensionärsparti kan inte nå framgång på egen hand. I helgen håller Sveriges pensionärers intresseparti stämma i Mjölby. De senaste dagarna har flera medier gjort gällande att det förekommer såväl samtal som samarbeten mellan SPI och Sverigedemokraterna i flera kommuner, framförallt i Skåne. Tydligen finns det inom SPI, enligt avgående partiledaren själv, en opinion för att vidareutveckla relationerna mellan partierna. Under de senaste åren har det förekommit informella kontakter mellan SPI och SD, både på lokal och på central nivå. Faktum är att undertecknad inför årets val bjöd in SPI-ledningen till förutsättningslösa samtal om hur röstsplittring skulle kunna undvikas. Detta eftersom våra båda partier såg ut att välja samma profilfrågor i valkampanjen. Något sådant samtal blev det inte. Däremot är det helt riktigt att det sedan valet i höstas utvecklats nära relationer mellan Sverigedemokraterna och SPI i flera kommuner. Det är något jag välkomnar, vilket jag också sa i samband med SPIs ordförande i Per Storp som talade vid vårt riksdagsmöte för ett par veckor sedan. Redan när vi befann oss på ett tidigt planeringsstadium inför valet 2006 konstaterade vi att någon sorts valallians mellan Sverigedemokraterna och SPI med fokus på invandrings- och äldrepolitik skulle kunna bli en verklig utmanare till de sju riksdagspartierna. Tillsammans hade vi redan då ett förhållandevis stort väljarstöd i ryggen. Det har dessutom hela tiden varit vår övertygelse att ett smalt intresseparti som SPI aldrig av egen kraft kommer att nå riksdagen. Genom samarbete hade vi dock kunnat få såväl en betydande gräsrotsrörelse som omfattande medial exponering och därmed en reell möjlighet att spränga riksdagsspärren. Resultatet av uteblivet samarbete ser vi nu. Kommunalt syns det kanske allra tydligast att Sverigedemokraterna tagit den allra största delen av kakan men också i riksdagsvalet fortsatte SPI att minska till omkring en halv procent medan SD fördubblade väljarstödet till 2,9 procent. Det sammanlagda stödet som för anses ha vunnits på en likartad politik är mycket nära riksdagsbärren och möjligen hade någon form av samarbete lockat de ytterligare knappt 30 000 röster som fattades. Att döma av den senaste tidens debatt verkar detta vara en analys som delas av många inom SPI. Styrkeförhållandena mellan Sverigedemokraterna och SPI är idag väsentligt annorlunda än för bara ett år sedan. Det förändrar dock inte det faktum att det fortfarande finns en risk för ganglös röstsplittring i valet 2010. Detta är något som den nya SPI-ledningen som väljs vid helgens partistämma bör fundera över. ...skriver alltså Jimmy Åkesson, partiordförande för Sverigedemokraterna. Ja, vi går då vidare till det som jag sa lite inledningsvis. Det är ju så att eh, vi har kommunala mandat i en del större städer i Sverige. Det är dels Göteborg, Malmö och Uppsala. Det är de största städerna som vi har mandat i och... Eh, vi har ju berättat en hel del om våra aktiviteter och vår politik i Malmö eftersom vi fick mandat där redan 2002. Men i Uppsala och Göteborg där vann vi våra första mandat nu i valet 2006 och eh, under det första dryga halvår som gått sedan dess så har nu våra fullmäktige ledamöter i dessa båda kommuner fått pröva vingarna och eh, arbetat en hel del med sina respektive kommuners budgetar. Och det här har uppmärksammats i media en del Jag tänkte börja med Uppsala I Sveriges Radio Så sändes det en del från den budgetdebatten Och jag skrev ut från Sveriges Radios hemsida Tuff budgetdebatt i Uppsalas kommunfullmäktige Och det inleds då med att skolan och äldreomsorgen i Uppsala Ska betala tillbaka 1% av de pengar de får nästa år det var en av de saker som diskuterades mest intensivt när kommunfullmäktige idag inledde debatten Hur kommunens pengar ska användas 2008 Och så står det lite mer om den saken Men sen längre ner så kommer det till att förutom i den här frågan så var debatten som mest intensiv när Sverigedemokraterna kom på tal Bland annat med tanke på deras förslag om att helt stoppa flyktingmottagandet till Uppsala och hemspråksundervisningen Mörkrets krafter har nått kommunfullmäktige i Uppsala. Nu är det rasism och främlingsfientlighet som kommit in i kommunens finrum, sa socialdemokraten Lena Hartvig. Joakim Larsson som sitter på Sverigedemokraternas mandat i fullmäktige svarade Vi gick till val på en begränsad invandring till Uppsala. Ett stärkande av landsbygden och bättre ordning i skolan. Vi blev valda på det också. Vi lägger också sådana förslag i fullmäktige. Och han... La också till det att det här med mörka krafter Det är någonting som länge har funnits i Uppsala Uppsalas kommunfullmäktige Då med tydlig adress till de socialdemokratiska ledamöter som satt på första bänk Och efteråt så kom en lokal reporter fram till honom och frågade Vad menar du med mörka krafter? Och Joakim Larsson svarade då att ja, sossarna Jaha okej, så då rapporten med ett roat leende och gick därifrån men eh, sen så blev det då uppenbart vad rapporten var ute efter Joakim Larsson antogs ju syfta på eh, mörkhyade fullmäktigeledamöter Och att det då skulle vara ett rasistskämt som han drog upp i talarstolen Men det var det, definitivt inte det som var tanken från hans sida Och det här har han också kommenterat på sin egen personliga blogg på internet Ja, eh, sen eh, har vi lite mer att säga om eh, budget. Debatter och annat eh, När det gäller just Göteborg Därför att eh, du Daniel Ronslätt Du har ju <gör> ja. varit med Och arbetat fram den här budgeten Kan du kanske eh, Berätta lite mer om vad, vad det är för någonting som ja, Politisk ja. linje som, som Sverigedemokraterna Driver i Göteborg Jag kan först eh, berätta bakgrunden Hur det kom sig att vi la ner ett sådant arbete På att ta fram en budget I och med att vi bara har ett mandat i Göteborg Detta man då jag. sig av Tack för partilledaren Mikael Jansson. Eh, vi har sedan eh, valet eh, arbetat fram en kommunpolitisk grupp. Denna grupp eh, har hamnat på ett trettiotal eh, medverkande och eh, möts då varje gång två dagar före det fullmäktige. Om de fullmäktige då är regelbundet på torsdagar så möts de på tisdagar och går igenom ärendelistar och så vidare. Det brukar vara en eh, dussin, kanske någon gång upp mot 20 personer samtidigt. Dessa människor då eh, har ju då ett mer politiskt intresse än övriga medlemmar. Och kan också då eh, vara redo att ta eh, uppdrag efter nästa val. Eh, ett par av de här medlemmarna visiter ju man uppdrag i tingsrätten kan jag ju nämna. Eh, så att... Eh, när då kommunen eh, talar om att de varje år trycker upp en eh, liten bok en budgetskrift i fyrfärg på god papperskvalitet som de häftar in och så vidare. Då eh, tyckte vi då att vi skulle försöka arbeta fram. Det är ett bra sätt att sprida vad vi vill och vi kan också då stärka vår egen politik genom att vi fördjupade oss i olika ämnesområden. Mm, så det spårade er en aning att försöka producera någonting högkvalitativt helt Ja, Ja, det, det blev ju också. Vi eh, kom väl igång på allvar då. Vi eh, eh, började lite lätt i mars och sedan under april-maj här har vi arbetat ganska intensivt. det har det varit en huvudreaktion på fyra av fem personer. Det har varit givetvis så Mikael Jansson och jag. Eh, ytterligare några. och eh, Mikael Jansson pysslade med... Eh, siffrorna ihop med en ekonom inom partiet. Jag och ytterligare några, vi ägnar oss åt texter. Och Mikael Jansson, han, han skriver också en del texter. Och vi kopplade de här texterna till olika avsnitt i principprogrammet. Så det finns med citat ur principprogrammet. Och texterna och ämnesområdena, då, det har vi ju själv lagt enligt egen disposition men viss sjuhtitt eh, på de andra partiernas ämnesområden såklart mm. och eh, om vi då tittar på de förslag som eh, också nämns bland annat i eh, Göteborgsposten jag har jag sett eh, Sverigedemokraterna lägger budgetförslag vill avskaffa eh, stadsdelsnämnderna eh, ersätt stadsdelsnämnder med centrala nämnder, där ibland en assimilerings- och återvandringsnämnd, dra in stödet till invandrarföreningar Eh, och eh, så står det också Sverigedemokraterna är det enda parti som anser att Göteborg är en svensk stad Hävdar nykomlingarna i Göteborgs politiken I sitt första budgetförslag står det här i ja. så här, Det var ju väldigt positivt eh, Att se den här artikeln i dagens tidning eh, Vi hade ju inte, egentligen inte tänkt släppa eh, Ja det är klart det är ju redan släppt på statskansliet Men just vår presskonferens förekom så här av tidningen själv då, Som har visat väldigt intresse tydligen Ja, så att, när hade vi tänkt ha presskonferens? Alltså? Det är faktiskt på nationaldagen eh... Ja, jo, men det är, en, det är en lämplig dag, helt mm, klart mm. Eh, Assimilations- och återvandringsnämnden ska hjälpa Göteborgs invandrare Att göra det som Sverigedemokraterna vill Att bli eh, mer lika när eller återvända till sina hemländer eh, Till skillnad från de andra partierna tror vi inte på ett mångkulturellt samhälle Säger Mikael Jansson, då fullmäktigeledamot är det någonting mer här som du tycker att det är värt att nämna när det gäller just vad vi lägger fram för förslag? Ja, även då... jag alltså, har ju också skrivit det om de sakämnena som vi har fokuserat på, bland annat kollektivtrafiken. Många lyssnare kanske inte känner till vad Västlänken är, men det är alltså en två kilometer lång tågtunnel som etablissemanget är inne i om att bygga. För region, regiontågen som ska gå ner under jord i Göteborg Men två kilometer Det, det kommer kosta 14 miljarder Jag menar att det bortkastar Att det vill säga Att man eh, satsar på en eh, Så kallad S-bana Eller stadsjärnväg eh, Som en, en cirkel runt Göteborg Så att man kan förflytta sig Mellan de olika stadsdelarna snabbt Och då omsiga mellan olika trafikmedel och det ska vara ovanjord? Ovanjord, ja. Det är mycket billigare att bygga. Och det här kan ju då helt klart förändra trafiksituationen. Att det verkligen kommer ett rimligt alternativ till att pendla i bil till sina arbeten. Mm. Och sen ser jag här också att ja, vi kan väl göra så att vi tar en liten kortare musikpaus i och för sig och så återkommer vi till Mm. förslag vi har i Göteborg Vi lyssnar på Den blomstertid nu kommer Ja, det är Radio SD ni lyssnar på Som sänder på 88 MHz Och den mer Musikkunniga delen Av Lyssnarskaran kanske hörde Att det där inte var den blomstertid nu kommer Utan det var Dansen går på Svinsta skär Men vi återkommer Senare med den utlovade Musiken vi satt alldeles nyss och pratade om Sverigedemokraternas budgetförslag i Göteborgs kommunfullmäktige. Vi har pratat dels om de satsningar som vi vill göra på kollektivtrafik och vi, jag ser också att det finns ett program en punkt angående arkitektur när det gäller Gamlestaden. gamla staden. Har du någonting att säga om det Daniel? Jo, eh... Den gamla staden heter ju gamla staden därför att det där låg en annan stad som kan betraktas som Göteborgs föregångare. var staden Lödelse som flyttades ner föräldrarna 1476 eller 73. Det var då för att man gav den namnet Nya Lödelse. Idag finns ingenting kvar av detta utan staden lades ner 1624 efter de nordiska krigen som hade varit och då byggde man dagens Göteborg. Eh, Gamla staden då är ju eh, ganska sunkigt och eh, nedgång ett område, vissa, vissa kvarter. Man har att uppföra ett stort resecentrum och det är givetvis glas och betong och plåt Vi vill inte se någon sådan bebyggelse mer. Vi vill ha en mer nationell eller nord stil. Och eh, vi tittade lite grann på att i och med att det var medeltida eller senmedeltida eller för epok som det fanns en stad där då bodde man anknytna till den tiden och eh, vi tittar lite grann på den här eh, orten Gärup i, mellan Lund och Malmö där finns ett kvarter eller vad man säger ett område som heter Jakriborg som är byggt enligt de principerna och det tyckte vi var roligt vi föreslog det som en en lämplig förebild att titta på när man bygger sådana här nya stadsdelar i sanerade industriumråden och, mm. och ja, Jag tänkte också på ja, om du har några fler punkter eller om när det gäller just finansiering av de förslag som Sverigedemokraterna lägger Ja just det, säga vi kan ju vä vänta oss att man kommer att fundera på hur vi tänkte att man ska bekosta bygget av en stadsjärnväg då är det ju så att den här västlänken som etablissemanget är att bygga en två kilometer lång järnvägstunnel i, i den, en mindre del av staden, centrum, den eh, är ju beräknad att hamna på mellan 14 och 20 miljarder. Egentligen har man inte kunnat räkna konkret på det utan man, man har väl drat till lågt, man pratar om 10 miljarder men andra källor har angett mellan 14 och 20 miljarder. Och det är mycket god grundpeng om man istället, om man slopar västlänken och istället vill bygga en stadsjärnväg mm. och man kan jämföra då med S-bana det är framförallt Berlin, Köpenhamn och sådana städer där man har en effektiv eh, kollektivtrafik där en stadsjärnväg utgör basen då. Eh, ytterligare värt nämna kan man att nämna här att partiet också vill bevara allmännyttan vi är också Fokuserat på vissa säkerhets- Och trygghetsfrågor då. Man kanske kan tänka sig att Förse fler med moderna Portlås och sånt Även kamerövervakning i parker Vissa parker kan ju vara Mycket otrygga att ta sig igenom mm. Inte bara på Fredag och lördag kvällar utan kanske Alla dagar i veckan Det behövs mer kamerövervakning Ja, och så ser jag här också att det är Sverigedemokraterna i Göteborg också negativt till muslimska friskolor Vi vill ta bort skolundervisning i modersmål Och inte bussa elever mellan just stadsdelar det. Just det, det där med bussning mellan stadsdelar är ju någonting som man smyger genomför Man delar klasser i 6, Nästa, nästa läsår så börjar de och för en del åka buss till en annan stadsdel och så kommer den till den skolan dit man av traditionell hade tänkt sig att gå då i sin egen stadsdel. Så skickar man ner elever från andra områden, problemområden med mångkultur. Detta är inte uppskattat av invånarna. Men det är det naturliga steget i etablissemangets integrationssatsningar ja. så att säga. En annan fråga angående... Islam, så känner nog många till att man nu har fått en, en saudiarabisk finansiering av en moské på hissingen och den frågan kommer partiet ta i, i tur med under hösten och där är vi naturligtvis negativa Ja mm. det, det är stort det är inte något avsides område utan det är en ganska central plats Ramberget, där, det är en en stor symbolisk ett stort övergrepp mot mm. svenskarna att bygga moské där. Mm. Ja, nej, det är saker som vi antagligen lär få återkomma till i många kommuner. Det tycks ju som att de ska smälla upp moskéer lite här och var. Jag kan bara avsluta här med SD Göteborgs budget. Partiet fick tusen exemplar till eget förfogande. Kommunens stadsförvaltning, vi håller. 500 ytterligare. Men vi kommer att ha tusen exemplar. Vi kommer att skicka ut såklart till våra egna medlemmar men även till andra. Och eh, det, det är nog en, den första kvalitativa budgeten partiet har lagt i, vad jag känner till. Jag kan ha fel på den punkten. Jag har hört att Karlskrona kanske har förekommit oss där men jag är inte säker. Mm. Ja, nej, så att det är helt klart en budget som vi säkerligen kan vara ganska så stolta över. Jag tänkte gå vidare om vi lämnar Göteborg bakom oss och nämna lite som hastigast en notis som har skrivits på vår partitidnings hemsida angående Ronneby med rubriken Folkomröstning om fortsatt flyktingmottagande. Vi Sverigedemokrater har i Ronneby kommun lagt in en motion om en folkomröstning angående fortsatt flyktingmottagande i kommunen. Frågan är väckt av många av våra väljare och det är en självklarhet att vi har rättighet till en sådan. Bakgrunden är också den att vi redan har väldigt många flyktingar i vår kommun och Ronneby har redan nu den största arbetslösheten i Blekinge. Nu vill Migrationsverket att kommunen ska ta emot ytterligare 106 stycken. Hur det ska gå till för att klara skola, läkarvård, bostäder med mera är ingen som talar om. Vi har redan nu överbelastade vårdcentraler, en skola som långt ifrån klarar sin budget vi vet att det utgår statsbidrag de första åren, men vad händer sen? Det finns ingen som upplyser kommunens invånare om att dessa 106 flyktingar säkert genererar anhöriga som sen kommer att följa efter. Och för dessa utgår inget statsbidrag. Då inställer sig frågan hur en liten kommun som Ronneby med cirka 28 000 invånare ska klara av detta utan att behöva utestänga andra kommuninvånare från den service de har rätt till. Det blir säkert en skattehöjning som blir den räddande utvägen. Vi tycker att det är dags att nu sätta ner foten för att inte hela vårt samhälle ska kollapsa. Så låt oss i Ronneby själva få bestämma om vår framtid utan massa pekpinnar ovanifrån. Jag tycker att alla kommuner ska lägga in en motion om att få folkomrösta om flyktingmottagandet. Det är absolut en rättighet vi har. Rolf Fredriksson, Sverigedemokraterna i Ronneby. Ja, detta om Sverigedemokratiska aktiviteter runt om i landet. Jag tänkte komma in på opinionsundersökningar. Det har presenterats ett par stycken sådana på ganska så kort tid. Dels är det från Skop. Skop senaste väljarbarometer Vi genomför bland 1100 svenskar mellan den 23 april och 22 maj. Enligt den undersökningen så leder förvisso oppositionen över regeringen men vi är ju naturligtvis mest intresserade av hur det går för Sverigedemokraterna och vi ökar där med 0,1 procentenheter till 3,3 procent och det var relativt nyligen också en mätning från Temo eller Synnovate Temo där Sverigedemokraterna fick 2,7 procent och ungefär två tredjedelar är det av alla Röster som tillfaller partier utanför riksdagen Och jag tänkte väl vända mig lite grann till vår lilla panel här i studion Vad tycker ni om våra opinionssiffror så här långt? Ja, det som är ganska så egonfallande Det är ju det faktum att vi har etablerat oss på en 3%-nivå Det har varit liksom inte någon tillfällig opinion som bor fram valresultatet för, förra året utan uh, vi har behållit siffrorna och det är, ofta så brukar det kunna vara så att uh, partier som uh, åker upp uh, fort innan ett val åker tillbaka i opinion efter valet och den här nedgången har vi inte sett någonting av än. Så att förhoppningsvis så kommer det inte någon sån Utan vi är helt enkelt på väg uppåt i opinionen Ja, jag har också slagits av det där faktiskt Jag trodde nog att vi kanske skulle få en viss uppgång i opinionssiffrorna efter valet Men att det sen skulle klinga av och kanske från årsskiftet och framåt gå ner Som det faktiskt har gjort efter tidigare val ganska Ofta. Men eh, nu har vi faktiskt lyckats hålla oss kvar Att även i opinionsundersökningarna som ju har visat sig underskatta oss I vanliga fall eh, Även där håller vi oss nu kring resultatet Och ganska ofta över 3% till och med Och vid ett tillfälle hade vi över 4% också i en opinionsundersökning Så att, eh, det båda väl gott inför Framtiden. Ja, det, det är ju ganska nära den här bryktade ketchupfläskeeffekten uh, som alltid kommer för partier som ligger nära gränsen för att komma in i riksdagen. För att, uh, väldigt många har ju den här inställningen att man vill inte kasta bort sin röst på några som uh, med stor sannolikhet inte kommer in i riksdagen. Eh, om risken eller chansen hur man ser eh, är ganska stor eh, så upplevs ju inte den här kasta bort känslan alls och eh, då blir plötsligt potentialen väldigt mycket större ut i väljarkåren mm. Jo och sen är det också positivt att vi nu kan visa upp att vi förvaltar det mandat som vi har tilldelats i olika kommuner på ett bra sätt, vi har ju hört här både exempel från Uppsala och Göteborg där vi presenterar tämligen högkvalitativa och vi använder vår talartid i fullmäktige Och jag tror nog att de flesta väljare känner sig representerade där vi har valts in Ja, vi kan väl göra så att vi tar ytterligare en kortare musikpaus Och återkommer om en liten stund Varsågoda Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms radio på 88 MHz. Det ni hörde alldeles nyss, det var den blomstertid nu kommer. Och det var Göteborgs Gosskör som sjöng. Jag har en ä, liten ä, artikel här i, från ä, tidningen Metro. Ä, där det står en, en rubrik. Där det står, var fjärde kan rösta främlingsfientligt. Och sen är det ett citat Fler tycker det är rätt att diskriminera invandrare Det är en enkätundersökning om svenskarnas attityder kring invandring Och det är en del siffror som hålls fram här 14% anser att infödda svenskar bör komma före när det gäller jobb, bostad och bidrag 23% kan tänka sig att rösta på ett parti som vill inskränka invandrares rättigheter Ja, vad tycker vi om det här? Det har ju skrivits en debattartikel i Dagens Nyheter om det här och det har ja, diskuterats i tv-soffor också. Har ni sett någonting av detta? Ja, ja, det som många av kritikerna mot undersökningen säger att det beror på hur frågorna är formulerade och hur de uppfattas och sånt, det stämmer ju faktiskt. Och ja. Det som egentligen gör en sån här undersökning mer intressant än andra opinionsmätningar det är ju att man har alltså ställt samma frågor eh, flera år i rad, som jag har förstått det. Och eh, då kan man ju se eh, förändringar i, i förhållningssätt till just den speciella frågan. Om man, om man tar den här frågan till exempel om det är rätt att eh, ge svenskar förtur, då undrar man ju lite grann Eh, hur det hela uppfattas om det handlar om eh, någon slags distinktion mellan etniska svenskar och eh, etniska utlänningar i Sverige eller om man menar att vi ska inte ha någon eh, arbetskraftsinvandring så länge som vi har en sån stor arbetslöshet som vi har. Så att, eh, det, är, det är en sån här fråga som på något vis ger upphov till en rad olika följdfrågor. Men naturligtvis är det ju intressant Eh, likväl då att eh, se om eh, andelen som ställer sig bakom eh, en sån här mm. fras eh, jag, får, jag, får jag, nog, det jag får nog uttrycka min skepsis till den här typen av undersökningar överhuvudtaget, jag menar många människor svarar ju som man tror att frågan den önskar för att det är lite skämmigt särskilt i sådana här sammanhang att inte vara politiskt korrekt Eh, så att man kan tänka sig Att siffrorna i verkligheten Skulle vara mycket annorlunda. Mm. Sen var det väl så att eh, Det var väl någon av, någon av Kvällstidningarna eh, Som eh, slog på detta På första sidan Så att Metro kom några dagar efter va? Ja, jo Metro kom ju eh, Efter eh, Debattartikeln i DN, Om det var det du syftade på Ja. så kan man ju också tänka sig att framförallt rubriksättningarna som har gjorts här att folk kan rösta främlingsfientligt och så vidare det det finns ju någon slags implicit syftning på oss givetvis I med att de ofta kallar oss för främlingsfientliga mm. ja, sen är det, ju, det, det öppnar ju också mycket för tolkning av frågorna Jag menar, Många människor har ju fått för sig att man är främlingsfientlig Om man inte är odelat positiv till mångkultur och massinvandring Och då kanske de tror sig vara främlingsfientliga utan att de nödvändigtvis måste vara det och det är klart att man kan ju då kalla sig själv främlingsfientlig utan att egentligen inse att man faktiskt inte är det. Utan man är bara emot mångkultur och massinvandring vilket definitivt inte behöver betyda att man är främlingsfientlig. Eh, om jag ska gå in på lite mer siffror från den här undersökningen. Eh, det var så integrationsbarometer 2007 som genomfördes av Integrationsverket i syfte att beskriva allmänhetens attityder. 7,3% säger att de kan tänka sig att rösta på ett parti som vill inskränka invandrarnas rättigheter Vilket är en ökning med 1,6% sedan förra mätningen 16% säger samtidigt att de kanske kan tänka sig göra det Så att totalt blir det alltså 23,3% som antingen kan tänka sig eller kanske kan tänka sig att rösta på det sättet Sen var det lite andra saker som man drog in i det hela. Gruppen som helt eller delvis avvisar tanken om att begränsa invandringen av muslimer minskar från 61 till 58 procent. Samtidigt minskar andelen som tar avstånd från påståendet Jag skulle ha svårt att flytta till ett område där det bor många muslimer. Det minskar från 44 till 41 procent. Och det här presenterar man också som negativa resultat. De många negativa resultaten 2007 förvånar eftersom resultaten av tidigare mätningar pekat åt motsatt håll. Och eh, sen så tycker jag mig också uppleva att man försöker då beskriva mm. det här som någonting negativt och sen så skyller man lite grann på Sverigedemokraterna också för att det skulle liksom vara lite grann vårt fel så att säga att det har blivit det här negativa trenden eller <laughs> vad ska jag kalla det? Just när det gäller muslimerna så är det ju väldigt mycket som äh, säkert har påverkat opinionen som står helt utanför äh, något partisk kontroll. Exempelvis äh, de olika terroristattackerna runt om i världen äh, som folk äh, förknippar starkt med äh, fundamentalistiska muslimer. Uh, och uh, det har ju också blivit under de senaste åren en uh, allt tätare diskussion om uh, uh, detta med uh, hedersmord och uh, uh, hur många muslimer uppfattar svenskar. Det har, det har varit väldigt tyst om det tidigare. Men det har börjat att sippra ut en del uppgifter som ju uh, väldigt starkt på att man har en väldigt. Uh, negativ attityd mot svenskarna och det är ju naturligtvis inte någonting som gör muslimerna mer populära bland den svenska allmänheten. Nej. Precis. Om vi har klarat av det ämnet så tänkte jag ta och läsa upp en kort notis skriven av Sverigedemokraternas pressekreterare Mattias Karlsson som har skrivit på sin blogg på SD Kuridens hemsida på nätet. Rubriken är Nationalism är lika med lycka? Frågetecken. För ett par dagar sedan kunde man i flera tidningar läsa om en internationell undersökning som visade att förvånansvärt många svenska ungdomar inte är lyckliga och saknar förtroende för samhället. Något som också uppmärksammades var att danska ungdomar är mer positiva än de svenska. Orsakerna till detta är säkert flera. En möjlig förklaring som lyftes fram av kvällspressen var att danskarna skulle ha en mer avslappnad kultur. För att denna teori ska vara plausibel så borde den svenska kulturen ha blivit striktare de senaste 15 åren eftersom graden av lycka bland svenska ungdomar tydligt har minskat under denna period. Min personliga bild är att så inte är fallet. Något som däremot har hänt de senaste 15 åren är att mångkulturalismen har flyttats fram sina positioner samtidigt som den svenska identiteten och kulturen har sänkt undan, skuldbelagts och förlöjligats. Och enligt nya forskningsrön är detta någonting som med stor sannolikhet påverkar känslan av lycka och förtroende för samhället bland unga svenskar. En studie från Wake Forest University visade förra året att ungdomar som tillåts att känna stolthet över sin etniska tillhörighet är lyckligare och hanterar stress bättre. I en annan studie från förra året visade en av världens ledande professorer i statsvetenskap Roger Putnam vid Harvard University att graden av tillit mellan individer och mellan individen och samhället sjunker i mångkulturella samhällen. Frågan är som sagt komplex, men mot bakgrund av ovanstående uppgifter kan man knappast undgå att fråga sig om det inte är den starka danska nationalismen snarare än den påstått existerande manjana-attityden som är en av huvudförklaringarna till att danska ungdomar mår bättre än sina svenska jämnåriga skriver alltså Mattias Karlsson på sin blogg på SD Kurinen och han har en hel del olika källhänvisningar också som belägger hans påståenden Vi skulle kunna göra så att vi tar ytterligare en kort musikpaus. Varsågoda. Ja, då är vi tillbaka. Radio SD, Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var nu grönska det. Och det var Göteborgs Gosskör återigen som sjöng. Ja, jag tänkte lämna över ordet till Johan Rinderheim. Ja, just det. För att uh, vi kom in på det lite grann. Vi pratade om innan musikpausen här att uh, vi i media ofta påstås vara främlingsfientliga och det är egentligen tre etiketter som vi oftast blir stämplade med och det är att vi skulle vara främlingsfientliga högerextrema och ibland också homofoba Uh, och uh, det som gäller att uh, genomskåda för svenska folket är ju att det här är alltså typer av beskyllningar som används propagandistiskt, uh, som uh, inte har någonting med verkligheten att skaffa alltså. Eh, och det är precis som du själv sa, David, att det finns människor som går omkring och tror att de är väldigt främlingsfientliga bara för att de vill ha en invandringspolitikmodell för inlandet eller någonting sånt. Vilket ju självklart inte är främlingsfientligt. Eh, utan vad det är som eh, är våra utgångspunkter, och det är ju att vi eh, är positiva till de olika naturliga gemenskaper som finns i tillvaron exempelvis familjen och nationen och att stå för en sund familjepolitik det är ju någonting som är ganska så samhällsnyttigt och det innebär att vi lyfter fram kärnfamiljen som ett ideal Sen vet vi ju att alla kommer inte att vilja leva i kärnfamiljer och många kommer att välja att bo ensamma eller i storfamilj eller i homofamilj eller på någon annan typ av vis. Och det är inte någonting som vi har några direkta synpunkter på man ska inte döma folk för Uh, hur de vill leva sina liv men det som är nyttigt för samhället och för folket som helhet det är att uh, vi reproducerar oss via våra kärnfamiljer och uh, vi har alltid uh, lyft fram också att uh, det är bäst för barn att växa upp med en mor och en far en manlig och en kvinnlig förebild Sen så äh, kommer ofta det som en slags motargument att äh, jo, men äh, tänk om man har ett äh, heteropar som är helt depraverat och äh, mannen kanske slår sin fru och allting sånt. Och så jämför man det då med ett äh, idealiskt äh, lesbiskt par till exempel. Att äh, om de då är väldigt mycket mer kärleksfulla blir det då inte bättre för barnen. Och de kan men, ju bara vara idealiska familjer. Ja, ungefär. Jo, det, det, det är ofta så som valsen går, men saken är den att man får jämföra äh, med äh, likartade familjer givetvis. Äh, det man får jämföra den kärleksfulla homofamiljen med, det är ju alltså en lika kärleksfull äh, heterofamilj. Självklart så finns det ju både bra och dåliga föräldrar även bland homosexuella precis som det finns bland heterosexuella. Och sen får man ju också komma ihåg att det finns andra önskemål om familjetyper. Öppnar man upp för att likställa en annan familjeform med kärnfamiljen så är det ganska troligt att det blir ytterligare. Äh, varianter som kommer på tal och äh, det gör att äh, samhället blir väldigt äh, äh, svårgripbart äh, vad jag för gemene man Flik in en äh, tanke äh, man har ju nu utvärderat äh, äh, adoptivbarns livskvalitet och det kan vi säga att det har med då 20-30 års erfarenhet att gå på men eh, än så länge så har man inte så mycket att gå på när det gäller utvärderingen av barnens livskvalitet efter att ha uppvuxit i eh, homosexfamiljer. Så att eh, där kan man ju förvänta sig att man om 10-20 år ser resultatet. Och då kommer man nog märka ganska stora skillnader mot eh, generellt mellan att ha uppvuxit mellan de olika så kallade familjetyperna jämfört med en vanlig hederlig känd familj Aha. jo precis och uh, detta med um, om man då tittar på främlingsfientlighet och sånt så, så är ju en nation och en familj ganska bra uh, uh, entiteter att jämföra med varandra för att, mm. att naturligtvis så uh, står ju den egna familjen uh, för de allra flesta människor främst det betyder ju inte att man ser ner på föraktar eller tycker att alla andra familjer är värdlösa eller på något vis inte har samma existensberättigande som den egna familjen. Utan det är helt enkelt bara därför att det är ens egen familj som man tycker om sin egen familj. Man känner kanske även av det, det biologiska sambandet med sina föräldrar och syskon. Det ja, var alltså en naturlig familjesamhörighet och på samma sätt förhåller det sig med folket. Det är ju att sätta... Sverige och svenskarna först innebär ju inte per definition någon form av diskriminerande att eller att andra skulle vara eh, mer eller mindre värda eller eh, någonting sånt. Vi brukar ju ofta bli beskyllda för att inte eh, hålla oss med uppfattningen att alla människor har lika värde men vi har aldrig någonsin sagt någonting eh, som strider mot det. Eh, vad det handlar om det är ju helt enkelt att eh, för de som är svenskar så kommer svenskar i en särställning gentemot andra givetvis. Men det är inte någonting som är någonting problematiskt eller dåligt utan så är det för alla folk givetvis. Mm. Det är en skillnad mellan de som står en när och de som inte gör det. Sen så får man också påpeka det att vi har i vårt nya handlingsprogram eh, invandringspolitiska handlingsprogram också eh, ytterligare lyft fram det här med så kallad öppen svenskhet ett folk är ju inte någonting som är alldeles statisk utan det går ju faktiskt om man anstränger sig att eh, efter eh, mycket möd och stort besvär uppgå ett folk det är ju en upplevd storhet också i många stycken eh, så att eh, ända sen eh, nu ska vi se här 99 så har SD haft en väldigt tydlig subjektiv uppfattning eh, av eh, nationalitet och eh, ja egentligen svar på frågan vem är svensk och liknande eh, och det har då varit att eh, det helt enkelt är de som andra svenskar uppfattar som svensk eh, och eh, vad man själv anser spelar givetvis en ganska stor roll också och jag tror egentligen att det är en väldigt praktisk definition för att det är egentligen så som alla människor uppfattar saken och en känsla av mer eller mindre intuitivt en annan sak som vi har lyft fram i alla år det är kulturens betydelse för att det är ju inte bara att man tillhör ett folk utan också folkets kultur som har en betydelse för att man ska ha någon form av nationell identitet och allting sånt. Och ja, kulturen det är ju heller inte någonting som är ett statiskt fenomen. Kulturer är alltid i ständig förvandling och kulturer växelverkar också med varandra, så att vi skickar ut impulser i världen, vi får impulser till Sverige från omvärlden och det är ingenting konstigt med det. Det är inte någonting som i sig då gör att vi plötsligt saknar svensk kultur, att det finns olika former av andra kulturimpulser i Sverige det är ju annars någonting som man kan höra i debatten att så att det finns ingen genuin svensk kultur men det är ju egentligen stundprat det är ungefär lika dumt som att säga att det inte finns någon kinesisk kultur eller att det inte finns någon fransk kultur eller äh, gambiansk eller vad som helst äh, utan äh, det är En ganska bra jämförelse är ju att man ser en kultur ungefär som en individ. Att två individer kan samtala med varandra och utbyta erfarenheter och allt sånt. Och bara för att man har gjort det så säger man ju att den som har råkat bli lite påverkad av den andra plötsligt uppger sin personliga identitet och uh, blir på något vis uh, identitetslös utan det är ju helt enkelt uh, så att man kanske har mer eller mindre blivit berikad av den här påverkan. Men det måste ju ändå vara på frivillig grund och det måste vara i sådana doser så att uh, det inte blir allt för uh, omtumlande för folk i gemen. Uh, ett annat centralt värde för oss uh, har uh, också varit detta med miljötänkandet. Och det är då någonting som egentligen också faller sig ganska så självklart för den som har någon form av nationell grundsyn. Att vi betraktar ju miljön som någonting som vi har ärvt av förfäderna och vi lämnar det vidare till våra barn. Och därmed så det är väldigt viktigt att man förvaltar. Det handlar väldigt mycket om förvaltarskap som saken för övrigt beskrivs också i vårt principprogram. Så att det är väl vad man kan säga i korta drag det som är en mer korrekt bild av vår grundläggande inställningen, de här mer eller mindre etiketterna som man försöker propagandistiskt att eh, klistra på oss. Eh, och eh, självklart så finns det en massa andra etiketter också. Det här var väl egentligen de mest vanliga varor. Eh, och, framförallt så gäller det att eh, folk genomskådar det här att man inte går runt och kallar sig själv för förändringsfientlig eller någonting annat dumt. Eh, det är självklart en väldigt skillnad på att vara vän av svenska folket och att vara främlingsfientlig. Som parti så har vi ju alltid haft goda relationer med folk i andra länder och ja, vi har ända sedan starten haft folk som har sitt ursprung i andra länder också. Så att det är ganska så oviderhäftigt på stående kort och något. Ja, absolut. Jag ser att tiden börjar närma sig sändningens slut. Och jag tänkte att jag skulle återupprepa några kontaktuppgifter som vi brukar göra mot slutet av programmet. Ni som vill skriva till Sverigedemokraterna eller till Radio SD, ni kan skriva till box 20085 104 60 Stockholm. Och man kan också ringa på telefonnummer 22 66 77. Titta gärna in på våra hemsidor på www.sverigedemokraterna.se och vår partitidningshemsida www.sdkuriren.se Och eh, ni som är intresserade av att eh, se mer av den här budgeten som Sverigedemokraterna i Göteborg har lagt ni kan gå in på www.sd-gbg.se alltså förkortningen för Göteborg, GBG och ni kan också skicka e-post om ni vill skicka till Stockholm Stockholms kommunförening så kan ni skicka till stockholmsnabelasverigedemokraterna.se och jag har naturligtvis en lokal hemsida här i Stockholm också www.sverigedemokraterna.se snedsträck Stockholm så kommer ni direkt dit. Ja, har vi något mer att tillägga om detta? Annars... Det är ju alltid det tacksamma för synpunkter på innehållet. Jag tror att vi försöker att ha samma lyssnarnas önskemål om vad som vilka områden vi ska prata om och uh, musik och liknande Ja, när det gäller musikvalet så har vi i alla fall uh, lyssnat en del nu så här i sommartider så har det blivit uh, så att vi har valt uh, lite musik som passar den årstiden och uh, svensk sådan naturligtvis uh, Vi gör som vanligt att vi avslutar med lite musik och uh, det ska bli fjottis på Valhall uh, Lyssna på oss igen nästa vecka då är det Arnold Boström som pratar Tills dess. Ha det bra.